Розділ 73 Сім'я Теренхілих По Ярославському шосе мчала велика легкова машина. В ній сиділи свиридов, моряк, теренькіла і хлопці. За широкими обочинами шосе млікали маленькі будиночки московських передмість, стовпи високовольтної передачі, сталевий закруток ружної залізниці. Потім потягнулися соснові ліси, кювети з сірим пухким снігом московні села. «Цей кортик, – розповідала Марія Гаврилівна, – належав полікарпу Теренхіву, відомому зброяреві, що жив 150 років тому. За переказами він вивіз його зі Сходу під час одного з своїх походів. Мешко штовхнув хлопців і багатозначно підняв палець. «При Елизаветі Петрівні, – продовжувала Марія Гаврилівна, – Полікарп Терентів потрапив у немилість, зазнав ряд неприємностей і виїхав у свій маєток, де влаштував у домі схованку. Мабуть, примусили його до цього обставини того неспокійного часу, а можливо, пристрасть до механіки, якою відзначався старий. У домі до цього часу збереглися зроблені ним речі шкатулка з секретами, особливі блоки, підйомники навіть годинник власної конструкції. Найбільше захоплювала його водолазна справа. Але всі його проекти водолазного приладу і підйому якогось затонулого корабля були для його часу звичайно фантастичними. Між іншим, водолазна і судопідйомна справа стала традиційною в нашому роду. Цим займалися син і онук Полікарпа Теренькева. І мій син Володимир Багато хто з них брав участь у експедиціях. Дід Володимира кілька років пробув на острові Цейлоні. Все якийсь корабель піднімали, але так і не підняли. А батько Володимира збирав матеріал про Чорного принца. Але всі ці роботи були оточені таємницею, яка стала також в сім'ї традиційною. «Цікаво», – сказав Сверидов. Особливість схованки – продовжувала Марія Гаврилівна, полягала в тому, що про нього знала тільки одна людина в домі, голова сім'ї. Шифр, який вказував місце розташування схованки, старий заправив у кортик. Мій син Володимир був останнім представником роду перейхівих. Він одержав кортик від мого чоловіка у грудні 15-го року. Володимир спеціально приїжджав у Пушкіну. Ось тоді відбулася сварка його з дружиною Ксенем. Вона вимагала, щоб він залишив їй кортик і показав схованку. Велику роль у цій сварці відіграв Ксенем брат Валерій Нікіцький. Можливо, він був упевнений, що в схованці зберігаються цінності. Він, звичайно, помилявся. Якби це було так, то Володимир, їдучи на війну, безумовно залишив би мені кортик. Мешкої і Славик яхідно подивилися на Генка. «У минулому році, – продовжувала свою розповідь Марія Гаврилівна, – приїхав Валерій. Він запевнив мене, що в схованці зберігаються компрометуючи Володимира документи. Він говорив, що Володимир помер у нього на руках і перед смертю нібито просив його знищити ці документи і тим самим врятувати його честь». З цією метою Валерій нібито залишився в Росії і змушений переховуватися. Машина в'їхала в Пушкіно і зупинилася біля будинку Теренхівої. Будинок був кам'яний, старовинний, з колонами на фасаді. Численні дворові будівлі були занедбані, частково зруйновані, але будинок зберігся. Незайманий сніг на правому боці ділянки і замерзлі вікна свідчили, що під житло використовується тільки ліва його половина. В їдальні, куди всі ввійшли, стояв довгий кухонний стіл на круглих різблиних ніжках. Один край скатерті був відкинутий. На клейонці лежали три кубки гречаної крупи. Її, очевидно, перебирали. «Годинників у будинку багато», – сказала Марія Гаврилівна. «Але який з них, я не знаю». «Найімовірніше, той, про який ви згадували», – сказав Сверидов. «Тоді ходімо в кабінет». У кабінеті в глибокій ніші стояв високий годинник у дерев'яному футлярі. За склом жовтів циферблат. У ньому поряд з отвором для заводу годинника виднілася ледь помітна вузенька щілина. Свиридов відчинив дверці годинника. Маятник криво гойднувся і дзвякнув. Свиридов поставив стрілки на 12 годин без одної хвилини, вставив у щілину змійку кортика і обережно повертаючи її вправо завів годинник. Всі присутні напружено чекали. Генка стояв, широко відкривши рота. Велика стрілка вирухнулася, посунулася. Відчинилися дверці над циферблатом. Звідти вискочила Зозуля. Вона 12 разів прокукала. Потім годинник захрипів. Зозуля шарпнулася вперед. Слідом за нею шарпнулася вся вежа годинника, відкриваючи верхню частину футляра. Футляр був з подвійними стінами. Хитромудрість схованки полягала в тому, що зовні вежа годинника і футляр здавалися нероздільними, зробленими з суцільного шматка дерева. Тільки після того, як завести годинник змійкою, внутрішня пружина піднімала вежу і відкривала схованку, яка являла собою глибокий квадратний ящик, наповнений паперами. Тут лежали згорнуті трубкою і обв'язані ниткою креслення з пам'ятими обтріпаними краями. Папки, туго набиті пожовтілими від часу паперами. Зошити, великий блокнот у сап'яновій оправі. Сверидов і моряк обережно вийняли всі ці документи. Розклали на столі і почали їх уважно розглядати, зрідка перекидаючись короткими фразами. Хлопці тулилися до столу, намагаючись також щось побачити. «Все розкладене по морях», – говорив моряк. «Ось навіть Індійський океан», – він прочитав на обкладинці однієї папки. «Англійський корабель Гросвенор". Затонув у 1782 році біля острова Цейлону Вантаж. Золото і дорогоцінне каміння. Бриг Бетсі. Ану давайте краще свої моря подивимося. Перебив його Свиридов. Так. Моряк перебрав папки і розв'язав одну з них. Чорне море. Ось зміст. Трапезунд, корабель кримського хана Девлет Гірея. Чорний принц затонув 24 листопада 1854 року в Балаклавській бухті. Розбився під час шторму об прибережній скелі. Вантаж – 5 мільйонів карбованців золотом. Та тут цілий список. Він перегорнув папери, похитав головою. Які відомості? Точні координати місця загибелі. Свідчення очевидців, величезний довідковий матеріал. «Сильно!» – весело сказав Свиридов, «Для нашої нової організації судопідйом все це згодиться». «Так!» – підтвердив моряк. «Матеріал неоціненний».